Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi har kommit till det nittonde kapitlet i vårt studium och vår läsning av apostlaregningarna. Denna spännande, härliga bok. Som handlar om den kristna församlingens födelse och spridning. Och eh, apostlagärningarna är ett bra namn. Och så vet vi, jag har sagt många gånger att det är ju framförallt en helig andes gärningar genom vanliga människor. Som de första kristna och som du och jag. Och i... Eh, Förra programmet så läste vi de sista verserna i 18 kapitlet där det liksom står att Paulus tredje missionsresa börjar. Och det var från vers 23. Och den tredje missionsresan som vi nu alltså börjar titta lite närmare på, den sträckte sig från år 53 till en 57 efter Kristi födelse. Så här står det, jag läser om de första verserna. Apollos är den som står som överskrift. I 23 versen i 18 kapitlet står så här. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien-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 och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit i tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Det här är Alltså glimtar från det här spännande när Priskilla och Aquila som var tältmakare, ledarbetare precis som Paulus och som hade flyttat eh, till Korinth från Rom och sen när Paulus kom till Korinth så slog han sig samman med dem och arbetade ihop med dem och jobbade också andligt ihop med dem. Och sen när han får till Efesus tog han med sig Priskylla och Akvila och lämnade dem efter sig där. Det är en spännande skildring med resorna till olika städer och delar i Romariket. Här lyssnar vi på Roland Utbult, om du vill att jag ska resa. En härlig sång om att vara öppen för Guds vilja. Du kallar oss till att följa dig Jesus och lämna allt, lämna allt sänder oss, du sänder oss till en värld som behöver en hjälpande hand Som du sett de som du ser Jag hade tänkt att jag i förra programmet skulle läsa ett par dikter ifrån en lite udda eh, Udda diktbok jag gjorde för ganska många år sedan. Jag, jag skrev en hel massa dikter om olika bibelpersoner och fångade dem i något ögonblick eller gav en liten karaktäristik av dem och jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa för det om Akvilla och Priscilla eh, och vi läser om dem i Apostliga kapitel 18 och vi läser om dem i Romabrevet kapitel 16 och på ett par ställen till i Nya Testamentet nu läser jag för dig min dikt här. Akvilla och priskilla. Nu ska jag berätta om Akvilla och priskilla. Det är ett äkta par som du absolut kommer att gilla. Med sin verkstad och olika varor av läder flyttar dig vida omkring i regn och vackert väder. Det tvingats ur Italien som alla andra judar för att de inte trodde på att kejsare var gudar. I grekiska korinth aposten Paulus de möter med samma jobb och samma tro det på varandra stöter. Och deras hem blir både arbetsplats och kyrka med undervisning, tro och bön Ge det åt andra styrka. Sen reser de med Paulus till staden Efesos. Med verkstad, hem och kyrka på samma sätt förstås. Och senare i livet till Rom det återvänder. Och som du redan anat är det samma sak som händer. I deras hem finns plats för Gud- och människor som beder, tillsammans ger de tröst och stöd åt församlingen de leder. Makar, kompanjoner och pastorer inte illa. Det är bilden man får av Aquilla och Priscilla. Två tusen år före sin tid i sin syn på man och kvinna. Tillsammans och tillsammans endast kommer vi att vinna. Jag ska se vilket år jag har satt ihop de här dikterna och gav ut det här lilla häftet. Jo, det gjorde jag. 1998. Jag har också en dikt om Paulus. Vi är ju mitt i berättelsen och Paulus liv och verksamhet. Då läser jag för dig. Paulus föddes i sa... Jag tar om. Paulus. Föddes i staden Tarsos, så rummare blev han från födelsen. Men han var samtidigt jude utav Benjamins stamträd. Skolad i Moses stadgar och även i grekisk lärdom. Kosmopolit och språkman kunde tala med alla. Rätt trogen och fanatisk förföljare av de kristna, trodde sig tjäna Gud i kampen mot namnet Jesus. Men en dag vid Damaskus blev han belyst och upplyst. Då han blev blind så såg han den enda och sanna vägen. Lärare och apostel, sände bud om Guds kärlek byggde han kristi församling i hela det romerska riket. Inför kungar och herrar predikade han Guds rike. Ifrån fängelsecellen sände han tröstande rundbrev. Brev som ännu idag når över världen och talar. Tack vare Paulus från Tarsus- Förstår vi Guds rikets lagar? Tack vare Paulus från Tarsus kristnades en gång Europa. Själv skulle Paulus ha sagt, det är Kristus som lever i mig. Allt förmår jag i honom som ger mig kraften att verka. Ja, det fick du ett par små smakprov på. De här dikterna porträttskisser i från bibens historia. Nu går vi in och läser ifrån det nittonde kapitlet. Paulus i Efesos står det som rubrik. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Jag gör en liten kommentar där på en gång. Eh, förra gången när Paulus kom till Efesos så kom han ju så att säga med båt och kom från andra hållet. Och nu har han gått och rest och ridit kanske genom inlandet och kommer en annan väg till den här stora staden. Efesos var en livlig storstad, kanske ungefär 250 000 invånare. Det var en huvudort för provinsen Asien, det som är nuvarande Turkiet. Och det var också hemort för det välbesökta Artemis-templet. Det hade världens förmodligen största amfiteater med 25 000 platser och kamper med vilda djur. Och det var alltså en storstad, en handelsstad, jämförbar med Rom och Korint och Antioquia och Alexandria. Så här kommer han liksom ifrån ett annat håll, ifrån inlandet. Och så står det ju vad som händer när han kommer in i stan. Då läser jag från andra versen. Där träffade Paulus några lärjungar och han frågade dem Tog ni emot en helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade vilket dop blev ni då döpta med? Det svarade med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profiterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro, utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus Lähörsal. Detta pågick under två års tid, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Och när det står alla som bodde i Asien, då menas provinsen Asien, och inte världsstilen Asien. Provinsen Asien Alltså nuvarande Turkiet. Innan jag kommenterar lite grann här så lyssnar vi på en av mina sånger som jag sjunger här tillsammans med Inger Gustafsson. Har du blivit döpt till Kristus? Dig. Det är vägen till Gud. I den här storstaden som nu Paulus kommer till, han kommer från ett annat håll, han kommer en annan väg in i stan och möter nu nya människor han möter några de är Jesus lärjungar på något sätt men när han träffar dem så märker han att de har inte riktigt kommit eh, liksom på det här med andedop och Jesus tro och när han kollar lite närmare så visar sig att de, de har eh, döpts med Johannes dopet och är omvända och liksom tror på Jesus på något sätt men ändå så var det inte riktigt så som det var tänkt. Och så berättar Paulus och så döps de och då när Paulus lägger händerna på dem så blir de fyllda med en helig Det är alltså ganska intressant att något av det första som Paulus frågar troende människor när han möter dem är, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Den heliga andes upplevelse, det vi kallar andedopet eller anduppfyllelsen det är någonting som Paulus och eh, apostlarna den första kyrkan lade en oerhörd vikt vid. Eh, och jag vill repetera eller påminna om att givetvis är det så att när en människa tar emot Jesus och evangeliet så får man del av den helige ande, man blir född på nytt av anden född av ande står det om i Bibeln men när man läser till exempel apostlagärningarna så ser man att eh, vattendopet och själva omvändelsen är inte riktigt samma sak som att bli döpt i den heligande. bli fylld av den heligande. Och jag tror att eh, man som kristen går miste om väldigt mycket och väldigt viktiga saker- om man så att säga inte ser att ande andedopet är någonting som är i alla fall oftast lite separat från själva omvändelseupplevelsen. Och när Paulus möter nya människor som tror på Jesus då ställer han frågan direkt. Fick ni den heligandes kraft när ni kom till tro? Därför att det var alltså inte helt självklart. Och vill du se ett eh, bibliskt bevis på det så kan du läsa åttonde kapitlet i Apostlegärningarna där Filippus kommer och har en stor väckelse i Samarien, i huvudstaden Samaria och han får se frälsningsunder och befrielseunder och helandeunder. Men av någon anledning så blir människor som blir döpta till Kristus inte Fyllda med den heligande, inte andedöpta utan apostlarna i Jerusalem skickade dit Petrus och Johannes och då vid förbörnen blir de här nyomvända människorna fyllda med den heligande. Och det här händer nu alltså när Paulus har fått rätta till lite grann i undervisningen: de har döpt i Jesus Kristi namn. Och Paulus lägger händerna på dem, då kommer den heliga ande över dem. Och de talar i tungor och profiterar, står det. Och det står i sjunde versen, tillsammans var det omkring ett dussin män. Det var alltså en ganska liten grupp. Och det, man ska inte dra för stora växlar på det. Allt som blir stort, det börjar ofta litet. Men varför de inte var fler, varför de inte var en stor församling redan när evangeliet gick fram med sån kraft det var säkert delvis sammanhängande med att de inte hade del av den heligandes kraft på det sätt som Gud vill för oss alla. Där tungotal och andliga gåvor är en viktig del av utrustningen för den antika tjänsten. Det är väldigt intressant det här som händer sen. Att eh, Paulus gör som man brukar: han går till synagogan, han predikar frimodigt och han försöker undervisa judarna om att Jesus är deras Messias. Eh, och så står det att några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen det här är ju ett, ett härligt uttryck för en kristna tron vägen och vägens folk den vägen talas de om och då står det att Paulus lämnade dem och tog lärjungarna med sig de som hade tagit emot de är tolv och andra som hade kommit i tro och höll sedan samtal, undervisning alltså varje dag i Tyrannus hörsal och i någon eh, kommentar eller version av Bibeln står det att det var från tio till tre ungefär så att det var några timmar varje dag och det som är så intressant att det här pågick under två års tid. Och den här, ska vi kalla det för Bibelskolan, det här seminariet som hölls varje dag i den här hörsalen, lärosalen. Det var någonting som gjorde att budskapet spred sig, för det står ju här i den tionde versen. Det pågick under två års tid så att alla som bodde i provinsen Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Det här öppnar oerhörda perspektiv. En bibelskola, ett seminarium som var helt inriktad på att de som är Elever, lärjungar, de går ut till områdena omkring och predikar och undervisar och sprider budskapet. Jag hade förmånen som ung predikant. Jag hade kommit till Pingstkyrkan i Gävle. Det var min första plats och då var det en pastor som hette Georg Johansson som var pastor där och undervisade mig och tog hand om mig och gav mig mycket förtroende. Och sen efter ett par år då flyttade jag till Eskilstuna och fortsatte kan man säga min lärlings och ung predikanttjänst där tillsammans med ännu en, en mogen och äldre pastor henne Allan Näslund. Och sen blev det så att vår familj var ute i Indien ett år som missionärer. Hjälpte mina föräldrar med missionsarbete i Sydindien. Och så kom vi tillbaka till Eskilstuna. Och sen blev det så att jag blev inbjuden att komma tillbaka till Gävle och bli andre pastor och liksom i församlingen där. Och då hade Josef Östby varit pastor och föreståndare där en tid. Och startat en ettårig bibelskola som var den första lite längre bibelskolan i Pingsrörelsen. Det här var alltså på 70-talet då, mitten på 70-talet. Och då fanns det ju i de andra samfunden fanns det pastorsutbildningar, högskola men pingströrelsen hade hållit fast vid att eh, det var inte så viktigt det här med boklig bildning utan lite korta kurser på en tre, fyra veckor och att man hade Guds kallelse och att man var andedöpt och att man brann för att det var Ja, så fick man studera själv och lära sig under livets gång. Och det var, det var ju så jag fick börja som ung förkunnare. Men Josef Östby och hans dåvarande medarbetare Matt Kärnerud, de startade en ettårig bibelskola med inspiration från Paulus i Efesus. Det här som vi läser i det här kapitlet. Och de hade sett i någon kommentar att man hade undervisning från 9, till 3. Och så låg man upp en bibelskola där jag fick också vara en del. Jag fick vara kursledare för den under fyra år sedan när jag kom tillbaka. Och då var det så att det var undervisning. Eh, måndag till och med torsdag fyra dagar i veckan. Och sen på fredagar och lördagar så... Eh, Hittade de flesta av bibelskoleleverna lite jobb så de kunde försörja sig. Och sen var de i helgen ute och praktiserade på församlingens utpostgrupper, församlingsgrupper som fanns på tre, fyra ställen. Och att vara med i barnverksamhet, att vara med i ungdomsverksamhet och få praktik. Och det här var en modell hämtad från Paulus föreläsning och bibelskola i Efesus och, och eh, även nu så här många många år efter detta så känner jag fortfarande vilken dynamik och vilken kraft det fanns och det var väldigt spännande och väldigt utvecklande för mig att finnas där som kursledare så att eh, Varannan vecka, då var det Bibelskolan, så var min huvuduppgift och jag undervisade och jag gjorde kompendier, undervisning och, och fick naturligtvis ligga i mycket och studera och undervisa. Och sen den andra, varannan vecka, så var det då mera normal församlingspastortjänst med eh, olika saker. Och sen i gudstjänsterna så var det mycket inriktning på undervisning att vi kommenterade vi läste bibelböcker i följd och kommenterade och det var som om hela församlingen var en enda eh, bibelskola där man där man samtalade om predikningarna och följde bibelböcker och ja, jag måste säga att för mig var det så oerhört utvecklande de där åren och Ganska många av de här eleverna som hade gått på bibels, ettåriga Bibelskolan i Pingskyrkan i Gävle blev sen missionärer, pastorer och eh, så att säga fick en skolning på det här sättet som då eh, Pingsförsamlingen i Gävle och Josef Östby på något sätt blev en slags pionjär för i Pingsrörelsen. Numera finns det ju en pastorsutbildning i tre-fyra år och eh, precis som i andra samfund. Och jag tror att det är viktigt men, men det här var en del av så pingströrelsens historia och tradition och väg eh, när det gällde undervisning. Och Vattendop, andedop, viktiga saker i början av det kristna livet. Det här framgår så tydligt i det här kapitlet. Här får du en sång till som knyter an både till vattendop och andedop. En av mina sånger, den som tror att blir döpt, den ska bli frälst. Och så här sjunger jag tillsammans med min sångarkamrat Inge Gustafsson. Den som tror och blir död Han ska bli frälst Den som tror och blir död Han ska bli frälst Den som tror och blir död Ska bli fräst Omvänd dig Och låt döpa dig Då ska du få Den helige anden Omvänd dig Och låt döpa dig Då ska du få den som tror och blir död han ska bli fred den som tror och blir död han ska bli fred den, den som tror och blir död han ska bli fred den som tror och blir död han ska bli fred Jesus du, men han uppstod sen. Så får vi dö och uppstår i dödet. Upp Jesus.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 när du döds blir du iklädd Kristus och Kristi renhet, den blir också ditt. När du döds blir du iklädd Kristus och Kristi renhet. Jag läser vidare i 19 kapitlet från 11 versen: Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem Jesus känner jag och Paulus vet jag vem det är men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrachmer så fick ordet framgång genom herrens kraft och visade sin styrka. Vilket intressant stycke. Att underen, att helandet, att onda anda lämnade människor som hade plågat, det var en del av evangeliet och man till och med tog ju dukar och plagg som rört vid Paulus hud och lade på det sjuka. Det här är som ett bibelstöd för det som vi ibland har gjort och gör. Vi kallar det för en böneduk, att man tar kanske en näsduk eller en tygbit och, och lägger händerna på det och ber och så kanske det goda vänner till en person som ligger sjuk och inte kan komma till kyrkan tar med den här tygbiten eller nästuken till den sjuke och lägger den. Och det har hänt härliga under och helanden genom tron på Guds kraft naturligtvis. Därför att i kristendom så är det inte magi, det är inte, själva, det är inte själva tygstycket eller klädesplagget som är magiskt i sig eller har en helande kraft, men det är efter de här händelserna det är liksom en, ett hjälpmedel för tron, en slags förmedling av kraften. Och sen det här med de här vandrande judiska andutrivarna som såg denna enorma kraft och tänkte ja, men vi ska också använda det namnet som Paulus gör och så försöker de det men råkar väldigt illa ut därför att det fanns inte den andliga renheten och den andliga utrustningen det fanns inte lärjungaskapet och man kan aldrig manipulera Gud, man kan aldrig tvinga Gud, man kan aldrig tvinga Guds kraft. Man kan lyda Gud, man kan vara ett redskap för Gud. Men de här sju männen fick en otroligt smärtsam läxa när en enda man besatt av en ondande över. över mannar dem och skadar dem så svårt att de flyr blodiga därifrån. Och det här blir känt i hela Efesos. Kraften i Jesu namn, kraften i det sanna evangeliet. Och man ser här att människor som hade hållit på med okulta saker, med magi och trolldom och haft böcker som handlar om det, de... De kastade på elden ett jättestort värde. Men det är ofta värt att kasta bort det som är en, en snara och en frästelse. Det som leder oss på fall. Jesus säger ju i en drastisk liknelse om, ditt högra, om din högra hand förleder dig så hugg av den och kasta den i elden. Det är bättre att du, att du kommer in i Guds rike en händ än hamna med båda händerna i behåll i det brinnande i hänna. Det finns andliga verkligheter, det finns himmel, det finns helvete. Det finns onda makter, men de onda makterna de är ingenting emot Guds kraft. Jag ska spela för dig en sång som jag älskar och som vi har i vår sandboks toner i Pingsrörelsen. Pelle Karlsons underbara sång. Jesus har makt. Och i andra versen så är texten Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Vann vunnit seger På Golgata Frökta ej du Guds församling Herrens ande bor i dig du ska övervinna Dödens portar hindrar inte dig Jesus har makt Han har all makt Han vunnit seger där du går. Jag läser vidare. Upplopp i Efesus. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Akaja sedan till Jerusalem. Han sa: När jag har varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare Timotheus och Rastus till Makedonien, alltså i Grekland, och stannade själv kvar en tid i Asien. Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade artemis -tempel. Det var alltså miniatyrtempel som bar som amuletter mot olyckor. Och det berättas att det stora artemis i Efesos räknades bland antikens sju underverk och Efesiens Artemis var en fruktbarhetsgudinna från orienten och inte identisk med den grekiska jaktgudinnan med samma namn. Och i Rom kallades ju hon för Diana. Nu läser jag vidare här. Demetrius, han tillverkade Artemis tempel, amuletter i silver, vilket gav hantverkarnas stora inkomster. I silver. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien med sitt tal om att gudar gjorda av människan inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. När de hörde detta fylldes det av vrede och skrek Stor är det Fesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett och några något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför det hade samlats. Några urhopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen.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 Kapitlet 19 Ja, evangeliet och församlingen ska inte leva något oförmärkt stilla liv Här står det ju att man sa att den där Paulus har fått med sig en mängd människor inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien Så församlingen, evangeliet ska synas och märkas vi lyssnar på Göran Stenlund. Har du mod att följa Jesus? Har du mod att följa Jesus? Vad den må kosta strid och sedan evig fri. Innan vi avslutar vill jag bara säga levande kristendom med kraft är mycket större, mer verklig än alla nyandiga företeelser eller upplevelser. Det är en ström av liv. Jag ber en bön och sen avslutar vi med en sång som jag skrev för många år sedan. Ni har fått som gåva, ge som gåva. Det handlar om evangelietskraft. Herre, tack för apostlagärningarna. Tack för berättelsen om evangeliets kraft. Välsigna mina vänner som lyssnar. Hjälp oss att öppna oss för levande kristendom. I Jesu namn. Amen. Han kallade Det är